إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولاً سليماً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، أما بعد.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 para pendengar radio Ibnu Qayyim dan yang mendengarkan melalui streaming semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatannya dan rahmatnya kepada kita semua Dan semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu SWT Dari berbagai hal-hal yang memudaratkan Baik dalam kehidupan dunia, demikian pula akhirat Alhamdulillah pada malam hari ini Pada tanggal 6 Syaban Pada hari Senin Malam Selasa Tahun 1441 Hijri Yang bertepatan dengan tanggal 30 Maret Tahun 2020 Kita masih diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala Untuk kembali melanjutkan Kajian kita dari pembahasan Kitab Uddatus Sabirin Wadakhiratus Syakirin Karya Al-Allamah Ibn Al-Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Dan pada malam hari ini kita Memasuki bab yang ketujuh Kata beliau rahimahullahu ta'ala Fi dzikri aqsamihi Bi'tibari muta'allakihi Menyebutkan tentang Pembahagian sabar Ditinjau dari hubungannya dengan sesuatu yang dia bersabar atasnya As-sabr bi'tibari muta'alliqihi 3 aqsam. Sabar itu apabila ditinjau dari keterkaitan sabar dengan hal-hal yang dia selami dalam kehidupan dunia terbagi menjadi tiga bahagian. Sazun ala al-aamir wa al-ta'atih hatta yuadiyah. Yang pertama adalah bersabar dalam menjalankan perintah-perintah, ketaatan, ketaatan. Hingga dia menunaikannya. Yang kedua, waburun anil manahi wal-muhalafat, hatta la yqaf fiha. Sabar dalam meninggalkan segala perkara yang terlarang dan segala hal-hal yang menyelisihi syariat agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam perkara itu. Dan yang ketiga wasadrun 'alal aqdar wal aqdiyati hatta laa tasakhathaha. Bersabar di dalam menghadapi takdir. Dan segala ketetapan Allah jalla wa'ala Agar kemudian dia tidak murka, tidak marah dalam menghadapi takdir dan ketetapan Allah jalla wa ala tersebut. Maka ini tiga macam jenis kesabaran. Dan tiga jenis ini yang disebutkan oleh al-Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, dalam kitabnya Futuhul Ghaib, bahawa dia mengatakan, La buddha lil'abdi min amrin yafaluhu, wa nahyin yajtanibuhu, wa qadarin yasbiru alaih merupakan keharusan bagi setiap hamba untuk mengerjakan perintah yang diarahkan kepadanya dan larangan yang harus dia jauhi dan takdir yang dia harus bersabar di dalam menghadapinya dan dari tiga Jenis sabar ini ditinjau dari keterkaitan sabar tersebut dengan perbuatan hamba dan dengan ketetapan Allah Subhanahuwataala itu ditinjau dari dua arah. Ada kesabaran yang harus dilakukan oleh seorang hamba, itu dari arah Allah Jalla wa'ala. Dari arah Allah, Tawaraku wa ta'ala. Dan yang kedua, dari sisi hamba. Dari sisi hambanya. Adapun dari sisi Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, telah menetapkan bagi hamba-hambanya itu ada dua hukum. Hukum yang pertama yang berkaitan dengan syariatnya, yang berkaitan dengan agama, yang disebut hukmun syari'iyun dini, hukum syariat, hukum yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kaitannya dengan perintah dan larangan. Allah Azza wa memerintahkan ini dan itu. Allah Azza wa melarang dari melakukan ini dan itu. Hukum yang kedua, Hukmun kauniyun qadari. Hukum yang kedua adalah hukum yang berkaitan dengan takdir. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi segala apa yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang akan terjadi semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan Berdasarkan takdir dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu bersabda "Katab Allah maqadir kulli al Qabla ayahuluk al-samawat wal-arb bixamisina alfa sana Allah Jalla wa Ala telah menetapkan takdir takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini lima ribu tahun yang lalu semua telah ditakdirkan jadi di sini ada dua hukum yang menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang pertama yang berkaitan dengan hukum agama, hukum syar'i, i. Dan yang kedua yang berkaitan dengan hukum takdir. Hukmun qadari kauni. Adapun hukum syar'i itu berkaitan dengan perintah Allah. Tabaraka wa ta'ala. Dan Yang berkaitan dengan Takdir Adalah apa yang telah menjadi Ketetapan dan ciptaan Allah Tabaraka wa ta'ala Jadi ada syariat Dan ada takdir Allahu Jalla wa'ala berfirman Alalahul khalqu wal amru Milik Allah subhanahu wa ta'ala Al-khalqu, penciptaan. Segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, Diciptakan oleh Allah. Termasuk, Perbuatan hamba-hamba. Termasuk berbagai macam kenikmatan, Dan berbagai macam, Musibah, bencana, malapetaka. Wabah. Gempa bumi, gunung meletus dan yang lainnya, semua telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Jalla Wala. Wa dan Allah Azza Wajal juga memiliki al-amru, al-amru yaitu ketetapan syariatnya. Nah, hukum Allah Azza Wajal yang berkaitan dengan agama. itu dituntut bagi seorang hamba untuk menegakkannya untuk melakukannya dan itu terbagi menjadi dua macam pula ada yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut melakukannya dituntut untuk dilakukannya perintah itu itu yang bersifat perintah ada yang sifatnya wajib, sehingga wajib bagi seorang hamba untuk melakukannya. Dan ada pula yang hukumnya anjuran, mustahab perintah, tapi sifatnya anjuran. Kata Ibnul Qayyim, rahimahullah, walaytumu dzalika illa bissabr dan tidak akan sempurna bagi seorang hamba dalam menegakkan. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu kecuali dengan kesabaran. Sabar di dalam menjalankan ketaatan yang wajib atau yang mustahab. Yang wajib seperti solat lima waktu. Berpuasa di bulan Ramadan. Berbakti kepada kedua orang tua. Taat kepada pemerintah. Dan yang lainnya yang mustahab seperti mengerjakan salat rawatib salatul lail salatul duha puasa-puasa sunnah Senin Kamis memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan yang lainnya yang kedua yang berkaitan dengan tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya Agar hamba tersebut meninggalkan perbuatan itu. Kalau yang pertama tadi diperintahkan untuk mewujudkan dan melakukannya. Kalau yang kedua ini dituntut dan diperintahkan untuk meninggalkannya. Ada yang diperintahkan untuk meninggalkan yang hukumnya haram apabila dia melakukannya. Dan ada pula yang hukumnya makruh dan tidak sempurna pula bagi seorang hamba di dalam meninggalkan apa yang diharamkan dan yang dimakruhkan oleh Allah SWT kecuali dengan bersabar sabar yang diharamkan oleh Allah untuk dilakukan oleh seorang hamba seperti menyekutukan Allah Menyembah kubur, melakukan perbuatan zina dan yang lainnya, yang makruh, iaitulah yani hukum-hukum yang disebutkan larangannya di dalam syariat, apakah di dalam al-Quranul-Karim atau di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun larangan tersebut tidak sampai kepada tingkatan haram. Tidak sampai kepada tingkatan diharamkannya. Namun apabila seorang melakukannya maka itu sesuatu yang makruh yang tidak disukai di dalam syariat. Bagi seorang untuk melakukannya, maka yang wajib bagi seorang mukmin bersabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Adapun hukum yang berkaitan dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahuwataala adalah apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Yang tidak ada campur tangan manusia dalam hal itu. Semata-mata itu telah menjadi sunnatullah. Telah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terhadap hamba-hambanya. Dari berbagai macam musibah. Cobaan. Karena dunia ini adalah daru al -ibtilah. Tempat di mana Allah Azza wa Jalla senantiasa menguji hamba-hambanya. Maka kewajiban seorang hamba. Di dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dia harus bersabar. Dan dia harus rida. Dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Jalla wa ala. Dan disebutkan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala bahawa kesabaran di dalam menghadapi takdir adalah hal yang wajib. Namun riba terhadap takdir ada dua pendapat dari pendapat para ulama apakah wajib ataukah sifatnya anjuran yang sahih yang diratkan dari madhab al-imam Ahmad rahimahullah bahwa itu tidak bersifat wajib namun sifatnya mustahab sesuatu yang dianjurkan maka kesimpulan dari apa yang telah kita sebutkan bahwa agama ini seluruhnya kembali kepada tiga kaedah ini dan itulah kesabaran yang sebenarnya yang harus dimiliki oleh setiap hamba. Yang pertama, fi'lul ma'mur. Melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang kedua, tarkul mahzur. Meninggalkan apa yang dilarang. Dan yang ketiga, As-sabru alal maqdur Bersabar Terhadap Apa yang telah ditakdirkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hamba-hambanya Dan ketiga kaedah ini Inilah yang disebutkan Oleh Allah Azza wa Jal Ketika menyebutkan tentang wasiat Luqman al-Hakim. Alayhi salam kepada anaknya dalam surah Luqman. Pada ayat yang ke-17. Terkumpul tiga jenis kesabaran ini. Allah azza Azzawajal berfirman. Ya bunaya aqimis salata. Wa'amur bil ma'ruf. Wanha'anil munkar. Wasbir alama asabaka. Ya bunay, wahai anakku. Aqimis salata. Tegakkanlah salat. Wa'amur bil ma'ruf. Dan perintahkanlah manusia kepada perkara yang ma'ruf. Wanha anil mungkar dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Wasbir ala ma'asabak dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpamu dalam kehidupan ini. Jadi ini tiga kaedah disebutkan di dalam ayat ini. Wa'mur bil ma'roof mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Dan mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Yang paling utama bagi seorang sebelum dia mengajak orang lain. Dia mengajak dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia mengajak dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebelum dia mengajak yang lain. Agar dia tidak terkena murka Allah subhanahu wa ta'ala. Atamuruna an-nasi bil birri wa tansauna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan sementara kalian lupa terhadap diri-diri diri kalian? Jadi, yang dimaksud dalam firman ini dua, murbil ma'ruf, perintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf, maksudnya kamu terlebih dahulu melakukan perkara yang ma'ruf itu sebelum mengajak yang lain. Dan untuk melakukan perkara yang ma'ruf adalah bersabar di dalam melakukannya. Dan segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT itu ma'ruf. Sebuah kebaikan. Maka dia harus bersabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, wanha anil munkar. Laranglah manusia dari kemungkaran. Maksudnya engkau terlebih dahulu mencegah dirimu dari kemungkaran sebelum engkau melarang manusia yang lain. Engkau masuk di dalamnya. Engkau larang dirimu terlebih dahulu. Untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu dibutuhkan kesabaran. As-sabru. Anin nawahi wal ma'asi. Sabar dalam meninggalkan. Segala apa yang dilarang oleh Allah. Dan segala macam perbuatan kemaksiatan. Kemudian setelah itu wasbir ala ma asabak sabarlah kamu terhadap apa yang menimpa mu bersabar setelah engkau menjalankan perintah Allah meninggalkan larangan Allah lalu kemudian engkau mengajak manusia mendakwahkan manusia agar mereka melakukannya Maka sabar kamu. Sabar terhadap apa yang menimpamu. Sebab setiap mukmin ketika dia menjalankan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala. Maka dia pasti akan menghadapi ujian. Yang mengharuskan dia untuk bersabar. Sabar. Sabar di dalam menghadapi cobaan. Sabar di dalam menghadapi berbagai macam rintangan kehidupan. Sabar di dalam menghadapi apa saja yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana prinsip-prinsip ini, kaedah-kaedah ini juga diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'adu pada ayat yang ke-19 hingga 22. Allah Jalla wa'ala berfirman, Innama yatadhakkara ulul albab. الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن صلا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ Dari ayat yang ke-19 hingga 22 dari suratul Ra'ad. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, bahawa di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala, menyebutkan dan mengumpulkan, di dalam ayat ini, sifat-sifat yang berkaitan dengan pendirian Islam dan iman. Sesungguhnya yang mendapatkan peringatan dari ayat-ayat Allah itu adalah ulul albab. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu. Siapa mereka itu? Maka diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala sifat-sifat. Ulul albab itu siapa? Apa saja mereka miliki dari sifat-sifat yang mulia itu? Allah Azza wa Jal menjelaskan. Alladzina yufuna bi ahdi Allahi. Wala yangquduna al-mithaq. Yaitu orang-orang yang senantiasa. Menunaikan janji mereka kepada Allah. Dan mereka tidak membatalkan perjanjian itu. Setiap hamba pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun manusia melupakannya, namun mereka pernah berjanji. Di sana ada ahdul mithaq, Bahwa mereka berjanji di hadapan Allah untuk menjalankan perintahnya untuk meninggalkan larangannya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah meninggalkan kesyirikan meninggalkan kekufuran maka ulul albab adalah mereka yang menunaikan janji ini janji mereka di hadapan Allah dan mereka tidak membatalkannya Lalu sifat yang berikutnya, Walladina yasiluna ma'amar Allah bihi ayusal. Mereka ulul Albab itu adalah yang senantiasa menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disambung. Apa yang diperintahkan Allah untuk disambung? Kata Ibnul Qayyim, rahimahullah. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk menyambung apa yang disambung, itu mencakup agama ini secara menyeluruh. Yang wahirnya dan yang batinnya. Baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak Allah atau yang berkaitan dengan hak makhluknya, hak hambanya. Maka, ulul albab, al-mu'minun, mereka menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disambung. Menyambung hubungan dengan Allah. Itu termasuk yang diperintahkan. Dengan senantiasa beribadah hanya kepada Allah jalla wa'ala semata. Tidak menyukutkan Allah dalam beribadah menegakkan ketaatan kepadanya, kembali kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, cinta kepada Allah, rasa takut dan berharap hanya kepada Allah, bertobat kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari bahawa segala kenikmatan yang dia rasakan dalam kehidupan ini, seluruhnya datangnya dari Allah dan mengakui akan kelemahan kita sebagai hamba Allah yang penuh kekurangan yang banyak melakukan kesalahan dan perbuatan dosa yang mengharuskan kita untuk senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebagaimana termasuk yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk disambung adalah senantiasa menyambung hubungan kita dengan Rasulullah. Dengan cara beriman kepadanya. Membenarkan apa yang dia beritakan. Berhukum dengan hukumnya dalam segala hal. Rewa dengan hukum dan ketetapannya. Lebih mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah. Daripada kecintaan kita kepada diri sendiri. Daripada kecintaan kita kepada anak orang tua, istri dan yang lainnya, seluruh manusia. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan bahkan seluruh manusia. Sebagaimana termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung hubungan adalah hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita. Kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain dan kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturrahmi. Maka ini semua termasuk yang diperintahkan untuk kita menyambungnya. Demikian pula menyambung hubungan kita dengan istri-istri kita dengan menegakkan hak-hak mereka dan bergaul dengan mereka dengan cara yang baik wa ashiru hunna bil ma'ruf. Bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kita juga diperintahkan untuk menyambung hubungan yang baik dengan anak-anak kita di mana kita bertanggung jawab untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan, menyelamatkan mereka dari api neraka dengan mengajarkan iman dan ilmu kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nārā Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mengajarkan kepada mereka ilmu, ajarkan kepada mereka tauhid, ajarkan kepada mereka syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita juga diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan para tetangga. Dalam surah An-Nisa, ada sebuah ayat yang disebut, Ayatul Hukuk Al ayat yang berkaitan dengan sepuluh hak wa Abuddullah walathu shirku bhi wabil walidain ihsana wabil qurbah wal yatama wal masakin wabni sabil wa mamalikat aimanukum diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya lalu berbakti kepada kedua orang tua Berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan yang jauh, dan seterusnya yang kita diperintahkan untuk menyambung hubungan baik dengan mereka. Lalu kemudian termasuk di antara sifat-ulul albab yang disebutkan oleh Allah subhanahuwataala. Di dalam lanjutan ayat ini, وَيَخْشَوْنَا Rabbahum Dan mereka senantiasa, memiliki khasyah, rasa takut kepada Rab mereka. Dan mereka takut akan, buruknya hari penghisaban, pada يوم القيام. Karena mereka takut kepada Allah, maka mereka pun menjalankan perintah Allah dan, Meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wallazina sabaru btiga'a wajihi rabbihim. Kemudian disebutkan di antara sifat ulul albab adalah mereka senantiasa bersabar. Bukan sekedar bersabar. Kesabaran mereka itu karena mencari ridha Allah. Mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bersabar, ya karena itu sudah menjadi tabiatnya. Dia sudah terbiasa bersabar. Dia sudah terbiasa merasakan pahit getirnya kehidupan dunia ini. Maka itu tidak mendapatkan keutamaan. Yang mendapatkan keutamaan adalah orang-orang yang bersabar. Karena mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Dan tidak meraih rizu Allah. تبارك Kemudian disebutkan dari sifat mereka wa aqamussalah mereka menegakkan salat mereka senantiasa berinfak dari rezeki yang Allah berikan pada mereka apakah secara diam-diam secara rahasia atau terang-terangan yang jelas mereka ikhlas dalam berinfak wa yadrauna bilhasanati sayyi'ah dan mereka menolak keburukan dengan kebaikan mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan. Namun mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Mereka senantiasa berbuat baik. Bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Subhanallah. Maka mereka-mereka ini. Apa yang mereka raih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ula'ika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang yang akan meraih akibat yang terbaik dalam kehidupan akhirat menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang meraih kemuliaan. Maka, ini disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ayat ini di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan maqamatul Islam wal iman. Sifat-sifat ya. islam Sifat-sifat iman terkumpul dalam sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini bagi ulul Albab. Ini Maashirul Muslimin Rabbimukumullah yang kita terangkan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sholawatulah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته